En dan heb je een beetje een ya een mchana, een beetje een beetje een beetje wake. Sierkali ya Burundi mipokevema na kufurahishwa na hatuwe baraza lo salama la umoji mataifa la kuyondoa Burundi kwenye gende mataife na ujediliwa kuhuswa male na haki za binadamu. Kunotaragiwa kuandaliwa mashamba bora ya kwenye Hekastin na Saba katika miku wachankuzo muaru na uigi katika hali ya kupate mavuno bora ya mifamishu na waziri wa kilimu katika wabari wa mgini gitega. Na wanja kitokuwa kikitumiwa na Lajam lajam makate buiza Kimi kabithiwa mahaka majumane hii Hoja nikua, schirika hilo Linadeni ya milioni zaidi Ya miatanu za kodi lagari Kunahaya, bila shaka na mingine Jungenami handi tamati Isanganiro Habari kamili Mtu moja Fariki kwa kuzama Bada ya mafuriko Kunye mtu Paza majumba karibu ishirini kukiwemu makazi ya raia vyumba na madarasa Madarasa vyumba vimadarasa na chumba cha mikutano zizi miruka kutokana na mvuwa zilizokuwa zikiwemu na upepo mkali Zilizunyesha katika tarafa za rumonge muhuta mkua wa rumonge kumujibu wa doro kutoka jeshi la polisi mkua ni hapo wahanga uvuwa hizo wameomba kupatishi wa abati. Habari hii ni kumujibu wa muandishi buwetu mkua ni rumonge Jean-Pierre Misago. Na serikali ya Burundi na CCTV za kuendelea kudumisha mani na usalama na kuendelea eh, kuhakikisha haki za binadamu zineendelewa kudumishwa Yanapatikana kwenye waraka uliotolewa na serikali ya burundi jumatatu Hijioni bade baraza la salama la umoja ya mataifa yuen Kuchukua tuwe kundua burundi kwenye agenda yake ya nchembazo zinefotolia Kutoka na masuala ya mani na kutuwaishimisha haki za binadamu Burundi mepukevema tuwe hiyo ya umoja ya mataifa Tumsikilize msemaji ya kiopia katibu mkuu wa serikali Prosper na guamie, ana tafsiri wa hapa na mwazetu Moise Misako. Serikali ya Burundi ilipokea kwa umoyo mkonjufu hatua ilo na kamati ya usalama ya baraza la umoja mataifa Ya kuyondoa nchi ya Burundi kwenye agenda yake kusu amani na usalama pamoja na hakiza bin adam Kama alivyoomba omba araiswa jamhuri ya Burundi Evarist Ndaishimie Hatua hiyo ambayo ilichukuliwa inaonesha vema kwamba Burundi ilipigia hatua nzuri katika sekta tofauti za ohayo wa nchi serikali ya burundi inaridhishwa na mamuzi hayo kwani ishara tosha pia faraja kwa ushirikiano kati ya burundi na mataifa mengine utaboreka. Nchi ya burundi inazidi kufamisha mataifa kuwa usalama umeimarishwa hakiza bin adam zinaishimishwa na kwamba wananchi wanajishulisha na kazi za maendeleo ni fursa pia kwa serikali ya burundi kujukubalisha kwa mara nyingine kudumisha amana usalama na kutetea hakiza bin adam kama ilivyo miongoni mamajukumu ya serikali hata hivyo serikali inakubalisha kudumisha ushirikiano mzuri na mataifa mengine ushirikiano wenye misingi ya usawa wa nchi mbele ya sheria ukizingatiwa pia uhuru wa kila taifa pamoja na ushirikiano katika kusaidizana katika kuboresha ushirikiano huo na nchi zingine nchi ya Burundi iko tayari kushirikiana na washirika wake katika maendeleo ili kutathmini namna ya kuboresha ushirikiano huo serikali ya Burundi inatwashukrani zake kwa umoja mataifa yoo Serikali ya Burundi inatoa shukrani kwa Umoja wa Mataifa UN kwa ujumla kwa hatua iliyochukuliwa ikiwashukuru hasa washirika wake waliofanya juhudi zote ili nchi ya Burundi malalamiko yake yasikilizwe Kugirango Burundi umvigwe kuvyo busaba Alisikika Kicane msemaji wa pia katibu wa serikali Prosper na Ugwamie kumradi katika hitilafu hiyo mbae metokeha. Vijana mimoja na tisini wa mkua karusi ndi wana shiriki mtihani wakujihunga na jeshi la polisi la taifaili miongoni mwa vijana hao wasichana kuminawili ndi wa mishiriki mtihani huyo. Baadhi wa mishiriki mtihani wakujihunga na mafisa wakuu wa jeshi la polisi na ungini kushiriki, kushiriki katika mafisa wa saidizi. Kama nafifamisha kamishu na wa jeshi la polisi mkua ni hapo. Ni wakati ya mbapo Tano hivi vijana hau watashiriki mtihani um, uh, wa mazuezi ya kuno misuli Habari hii ni kumujibu wa muandishi wetu mkuwani karuzi Blaise Pascal Cara Romie Na vijana wawili waleokuwa meripoti Wameripoti ili kushiriki mtihani katika jeshi la polisi mkuwani rumonge jumanehi Hawa kupayewa fursa hiyo Opesembili milikiora kizibana kamishno jeshi la polisi mkuwani hapo nasema mmoja amezidisha miaka inayotakiwa mwingine amekuoa hana cheti kinacho ruhusu kushirika kushiriki kumradhi mti huyo habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu Jean Pierre Misako unaendelea kusikiliza tarifa ya habari kama inavyokujia kupitia radio Isanganiro Kuna tarajiwa kue kwa mashamba ya kahawo ya mfano miliki ya Serikali kwenye heka siti ni na saba. Mikoa ya chankuzo, mwaru na ruigi katika mantiki ya kusambaza mbegu. Ya mefamisho na waziri wa kilimu katika mkutano na muandichi wa bari jmannehi mjini gitega. Alipokuwa kifamisho wapi shuhuli ya sizeni ya muaka mbili alfu shirini kuiliki muaka alfu mbili shina moja. Imefikia Deo Giderurema mipongeza tasisi ya udika kwa hatua imesha apiga katika niya serikali ya kuboresha sekta ya kahawa kuhusu tatizo la waliokuwa wafanyakazi wa Soje Stal waziri anasema serikali inafuatilia kwa karibu suala hilo tumsikilize akitafsiriwa na mzee wetu Romwald niwe vifute Ibindi ikogwa bikuru bikuru ugwegodeka utegekanya kurangura muri isizeni harimwe gutegura Shuri nyingine muhimu zinazo pangwa kutekezo na kitengo odika katika musimu huu Ni pamoja na kuanda mashamba bora ya zaula kahawa miliki ya sirikari katika alithi ya sirikari na ikiwemo iliyo karibu na vituo vya kukobolea kahawa vya Odeka katika lengo la kupandisha uzalishaji, miche ya kahawa inatarajiwa kupandikizwa kwenye hektari 67 katika mikoa ya Chankuzo, Luyigi na Muaro. Watara wa kilimo katika Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji wanafanya utafiti kuhusiana na shughuli ya kusimamia kahawa. Kitengo Odeka kwa ushirikiano na kiwanda Formi wanatafiti namna ya kutengeneza mbolea ya kemikali kutoka ganda la kahawa hawa kwa lengo la zao hilo. Serikali inapongeza hatua iliyofikiwa na Odeca katika kufufua sekta ya kahawa. Kwa madhumuni ya kuendelea kutafutia ufumbuzi madhuara ya sekta ya kahawa, swala la walio kuwa wafanyakazi wa vituo vya na sodeko linaendelea kushughulikiwa. Tunachukua fursa hii kuomba ushirika wa serikali ya Burundi katika miladi ya maendeleo kuweka mbele ile inayoletea raia faida kubwa hasa kukuza uzarishaji kwa ushirikiano na kitengo ODK kinacho thihirisha kufanya kazi kwa njia halari. Na katika ukurasa wakijemi pesa ya burundi takribani milioni moja laki nani tisina tatu alfu ndiyo inayo hitajika ili igira nezeflini mtoto wa miaka misita ambani matatizu ya moyo tango kuzaliwa habati matibabu nchini ufarasa Mugisha wima na Lidia, mama wa mtoto huyo, anafamisha kuwa pesa hiyo ni ya kutafuta vinavyo itajika ili mtoto huyo asafirishwe. Anaomba yote ya mbaya na uweza kusaidia ili mtoto huyo apate matibabu. Mtoto huyo tajari amepata tiketi ya ndege, hospitali takayo, mpatishi ya matibabu na hati otakao mpokea kama mko mkoshirika la Le Bon Samaritain buwana butoi Alexi. Kiwanja kilichokuwa kikitumiwa na vijano shirika la jama kate buiza kime kabidhiwa mahakama jumani hii. Hoja ni kuo shirika hilo linadeni ya milioni zaidi ya miatano ambazo shirika hilo liliwahi kukodi gari wakati uwa kutakeleza mradi kia hudho kontakt. Wakati mbapo wakilishi wa mahakama wanasema mekuja kukamilisha tuwe kesi liokatwa kwenye shirika hilo wa Wanasema metondewa uovu sababu alikuwa waziri, alikuwa miomba kesi hiyo irejilewe. Eriken Sengiumwa ni mkua baraza laboze wa busara katika shirika la jamaa. Leo ni mambo mabaya tu. Ajili sisi tumegua tumejiandaa kama vijana kujiandaa tukatengeneza kikitu miaka ilikuwa ni karibu 10 na lakini naona leo limekuwa hivyo hivyo tu. Yaani serikali ikuika chukua e-passa inapata ina mtu mwenyewe atujua na kazi gani. yani mimi hivi natiskia vipi? Tatizo ni nini hadi wachukue vitu vyenyewe? Pia tatizo ilikuwa ni palikuwa kesi yenyewe ni kwa huku ndani ya gari, hiyo kesi yenyewe ya gari ndikaleta shida yote. Yaani gari nasema sasa inaomba karibu milioni 500. Na hii uwanja wa vijana wewe nyowe vi, uwanja wa vijana uchukwa kwa Milioni ine. Yani sisi tunaona tu yani vijana wanakosa vitu enye wangekwana tumikisha. Yani ni onasulumiwa yani mana. Sasa mimi chanyana weza sema tuna laisi wetu. Mimi najua laisi wetu ya wezi kuitika imamba. Yani mimi na mpigia magoti kama mwenye na chimambia wa vijana. Yani akuye, adusaidie kisa na tuambiaga sayo fanya kazi wa vijana ongoza wa vijana wangine mkuwe vizuli akuye na imamba ya mariza tuudisha ibitu hafu tuende na iyo zo programa za vijana. Na mna kuenda kufanyaji sasa. Sisi tuendanga makamani tu. Hakini yo makamani enye, Mbameshimamiwa watu wenye wa kuwa wakuwa sisi yani hapa Tuwa kama watoto wenye tu amekosa wazazi Hakini situla mzazi huyu, mzazi wa kwanza ni mungu Naungina mzazi mimi saa hii Napiga yokele ni mzazi nani prezidamu la republika Hemo nyewe laiza tamariza ima Lita miatisa za mafuta gara ina diesel Lita miambili, ishina tano za mafuta ya ya injini Vili vyokuwa vikiozo kinyume chashiria na hata vatofauti Kwa kuivadhia ima kuza bidha hizo mimekamatu wajioni yuma ato. Hii mjini Kayanza kwa kinye kitucha ugavi ya mafuta kina kama kwa kalfan. Mkuwa mkua huyo Kayanza Remy Chishayo anasiba kuwa zoezi hilo linandaliwa na watendaji tarifani Kayanza kwa ushirikiano na jeshi la polisi katika hali ya kuitikia uwe tuwa raisi wajamuhuri wa kupambana na biashara ya magendo. Mkuwa mkua Kayanza miwashauri wale wote ya mbao wanafikirea biashara hiyo Magendo kuisima misha qua kua licha kunianganjobi da wat afikishom bele viombo via sheria. Habarihini kwamogibo umandi shi wetum kwan kayanza Patrick en senji umva na qua kuta matisha tarifa yetu hi ya habari to a famisheni to penzi Kwa leo na kesho bila shaka mashindano ya klabubingwa barani ulaya tendelea kama kawaida ambapo ijumane hii. Barcelona. Itacheza na timu ya Juventus. Paris Saint Germain itakipiga na Bazak Sehir. Wakati mbapo Rebleb Zige Ujerumani itepokea timu ya Manchester United. Ni ambapo timu ya Manchester United iliweze kufudu kufudu inatakiwa ipate sari. Nasiku, na siku na michwano mingini ni Zenit St. Petersburg itacheza na Dortmund Sambili Kasoroboda. Kika tano lezio itacheza na Kleber Bruges Muda Klebe Huyo huyo. Na sana usiku Dynamo Kiev itacheza na Farenk Ravos. Chelsea itakipiga na, Kras, eh, na Krasnodar na Huko Reni ya Franca itacheza na timu ya Sevier ya Kule Spain. Sina budi ya eh, ni hadi hapa mpenzi mskilizaji. Ndiyo tunatele mshananga chika tarifa ya habari ya mchana wa leo. Nikutole shukuraniwe mbae mweweza kuitegia sikio na funi metambu mbae ni itusea mitevusi. Langujina mshananga. Nibali ni verimana. Tukutane kunakuma jali wa sakumi katika tarifa ebali kwa fupi. Kwa heri, kwa muda. <muchos>